Завжди думала лише про одне – ці істоти скоро прийдуть. Але відтепер це не гнобило і не цькувало її. Вона просто розуміла, що це її доля, намагаючись жити попри все. Настала пауза. «Води дай», – попросив він. Сергій нагнувся вперед, простягаючи йому флягу. Гайдукович зробив кілька ковтків і закрутив кришку. Так тривало кілька років. Я вважав, що досяг максимуму можливого. Юля поправилася, гарно розвинулася, стала зовсім інакшою. Вона могла дивитися телевізор, грала в шахи, уявляєш? Кілька разів вона навіть просила мене купити нову сукню, показуючи зразки з журналів мод, а потім із задоволенням приміряла перед дзеркалом. У такі моменти мені хотілося плакати від щастя. Та попри все, Юля знала, ніколи не забувала, що вони існують, що скоро з'являться. І це зводило на нівець усю мою радість. День відбуття Висів над нами, Наче до моклів меч Він наближався. Я не знав, що робитиму, Коли скінчиться Тисячоліття. Готувався до найгіршого. Гайдукевич Засвітив ліхтар І глянув на годинник, Очевидно переконуючись, Що цей день настав. Потім їх знову Накрила темрява. Тренував Юлю до тебе Ренат. Я найняв його вже тут. Рекомендував один із нових партнерів. Звичайно, нічого цього він не знав. А навесні Юля попросила мене знайти когось іншого. Оскільки вважала його уроки одноманітними. Так я потрапив у вашу школу, де зустрівся з тобою. Потім я випадково побачив у тебе карту і цей день перевернув усе. Нав'язлива ідея опанувала мною. О той напис, що означав назву «Печери серце диявола», я відтоді бачив навіть у вісні. Ще раніше, перед другою поїздкою до Швейцарії, в яку ми так і не поїхали, тоді, коли Юля увечері прийшла до мене, вона розповіла про царство харгілонів в усіх подробицях. Невже немає ніякого порятунку? запитав я її тоді. Є, відповіла вона. Той, хто наважиться сам прийти у їхнє царство в день відбуття, хто зуміє, розколоти кам'яне серце диявола, і напитися з нього крові назавжди позбавляється їхньої влади. Існувала ще купа нюансів, які навіть якби й хотів, навмисно не вигадав, але план, який народився, коли я тримав у руках оту твою карту, виглядав авантюрно, та зупинитися я вже не міг. Це був шанс – за який варто було закласти навіть власне життя. За ці десять років мені довелося багато спілкуватися з психіатрами. Я й сам перегорнув гори спеціальної літератури, намагаючись самотужки витягти якісь додаткові можливості для її порахунку. Про щось схоже вели мову, і фахівці з Женеви. Щоправда, методи, які вони пропонували, виглядали дещо інакше. Існує стресова терапія, так званий катарсис, який полягає в створенні для хворої якоїсь критичної ситуації в контексті її манії. Метод надзвичайно ризикований, але іноді дієвий. Особливо, коли йдеться про пограничні стани. Був такий професор Патерсон, який довго не погоджувався з колегами стосовно хвороби Юлії. Гострий транзисторний психоз, який не сягає рівня шизофренії. Ось як він трактував її стан. Стан, який виникає гостро, на ґрунті пережитого афекту, і є, в принципі, зворотним. У наших божевільнях, по яких ми колотилися роками, такого терміну я навіть не чув. То це його книжки я бачив у вашому кабінеті. Його, відповів Гайдукевич, ті праці не перекладені ні в Україні, ні в Росії. Тим не менше, це один з провідних фахівців сучасної світової психіатрії. Саме він займався Юлією останнім часом. Мені імпонували його методи та погляди. За нього я і вчепився. Довелося вивчити мову, аби читати в оригіналі. Так от, Джеремі стояв на своєму до кінця, вважаючи, що перспектива вилікування існує, Просто ми ще не знайшли вірного шляху. Іноді швейцарські лікарі схилялися до шизофренії і вважали ситуацію за великим рахунком безнадійною. Патерсон так і не погодився з ними. Но суть не в тому, я керувався навіть не цим. Мені несподівано давалося оте саме серце диявола. Кам'яне серце диявола, так, як і сказала Юлія, і там у ньому щось текло, хай навіть не кров. Воно знаходилося під землею, там, де існували харгелони. Туди вів шлях. Туди була можливість потрапити напередодні дня відбуття і розколоти його добі своєї матері, якщо вже так потрібно. І напитися... Того, що з нього потече адже ти казав, що там у товщі скелі проходить якась водяна жила. Я навіть боявся повірити в можливість такого, адже це автоматично ставало виконанням отого закляття, про яке я почув від Юлії. То нехай виконає його, нехай зробить це і живе далі усвідомлюючи, що ці істоти більш невладні над нею. Голос Гайдукевича бренів від збодження. Розкрутивши пляшку він знову напився. — Це вся вода? — запитав він. — Пийте, по дорозі наберемо, — відповів Сергій. — Я так і не зміг зустрітися з Джеремі, стримуваний Стільки років біль, який не йшов ні в яке порівняння з найсильнішим фізичним, ніби виходив з нещасного батька зі словами, і він говорив, говорив.